مقران و مخترم عوردن کو دا محمد طوحی رحمت اللہ علی دا تفسیر القرآن جب پسنون نیسو تریسی کشویر دا دید ملایدو پتیاس ساته ایشاہ دی طوحید سنت کیسل اینڈ شیریز مرکز دکان نمبر تئیس عبد الرحمن پلازان از دی مینچوک جانگیر آر صوابی پروپرائیٹر انوار شیر طوحید موبائل نمبر 0371 درین چاہی تیمان دا آخرت کی آخرت بر ذر اللہ تا تشکیجم درین تی فرشتے منی چا اللہ دا حکم دا رد منکر را لگ رئے وزرے دا فرشتو سلو چې چا ذخرای کتاب پورا منی چا ذخرای کتاب کے بخرای تیمان مجھتے اذا ذخرای کتاب کی رد منکر مجھتے آپ کی ظلم چاہی تابعیدانی چاہی انبیاء وی رد منکر کر رئے قال رحم السلام سجرم کر رد منکر کو ذکر اور تو ورلو ذکر علی السلام بولش ایمان بالله یو ایمان پار کرن با ایمان په فرشتو دی ایمان د الله او کتاب سره ایمان په انبیانو د راه اتباع فينځه او فينځه د امام یسوع سره تعلق لري یو چې هغه په مال نینني مال د الله په مینور کوي دا چې آج کې ځمان د پاره نوویا جست سره مال ور او فضا ور دانہ جمال بیزایا ورکه مشرک مستدل ورکه نہ دلیل کې اقامه صلاة نور دین کې زکات نو کې کړې قرآن کې ټول صلاة نو کې څو زکات ور کې شي ادي له کې دمال خرچوري نو کې شي وې جرا چې دا اول کې اوسوی کې د انفاق مسلې مال لا غوړي شي روزيږي کولای شي یو چې مال ورګي دین ته د موسه پابندي د الله نه یریږي کجياته د موسه پابندي نو هغه زیاده نه وکړي د دین ته د پایه هم نه اوته ورتات څلورم چې لوځي حکم چیزو دفرائی بندائیم از دفرائی نا بمان اوزان قربانوش. اوش چی وقت راگئی. نو پر نوز دیتن زاننا جوڑا چی جات پا نشم پلے جوڑنیم. اب بات بیراکی. نیوک چی مال لگئی درین چیز موسپا بندی درین چیز دفرائی خرسم حنی تیزکار. چپل و آدوبا نکلکی او تینجم چکلا اجزی او تکیر پیراجی ناغی کی مکلکی دانا چه مالدارائی سے کلک دے اچے اجز شنو کلک ملے دانا او چلو بیمار شنو کلک ملے ځان ته نه پایدای ژوند یي انځان ته په تکلیف او مصیبت یي د عدالت صفات ته مجاهد دي چې یاد لږی د عدالت صفات دي کچلا صفات په کې نه وایي jihad نشته له نه او بیان ضرورت د منتقل کولي شي هغه یو له تاسو ولا چاورګړي نه به ارو د منتقل نشته دین کې ملک امن دی کمر کې عمل نی نو غیاذ نشي کوله چې په څېر کې عمل نی نو غسن لړ کېږي وقار دي چې کیند کې نیري کسانې چې هغه عمل پای مو لسی چې رښتې دا په کور توږه نهږي دا مال څوک نشي خوږسته دا اولاد باندې ظلم نشي کېره کچره دا عمل نی نجمو یاد یاد نا عمل نپا قانون ذکر تو کہ بدلہ واقعی جز نه انکہ عمل سائل ہوئے ہوج رہی کم ملک ہے کہ بدلہ جز عالمنا اگستیشی عمل کې بدنی نیشی آتی عمل کې جب اللہ درون بادشاو ایمان راوڑو بیت اللہ کے تواز کی او بگور سفیڑا ورکا اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو فجاد ہو جب اللہ راو سیدت و تا اور څه پر اورته ده زه دبې ده به موږ نه مفکې ده زه په دې کې خودوالو خپل خپل څه سفارشو کې دغه بادشاہ د سپېړ په دویور کا بيځتي په حاضر کومو رینا دغرا یو قانون پرېد دغه خدای قانون ناپېسکور خیر ومن انټون تا اربعينه سنات ته مال جما سره کاله آبادی مداغه نما ته دای به ترږي چې دغه خدای قانون اږي بیلته نه است تا تک ابلته ولته شپرهږي بیللا مرتض ش حضرت محمد ته چايه مرتض ش په پروا نه شته مرتض دي شنو قانون ما وست ورواړي بځخه کوئی يره دي مي له روغ مي له پلار مي کديته بدوام نو ازنه کې کول ورانشي تا چې خلاصره قران سو نیمه خلاصره کول دانته نه شول د غ سره کور را او د موب سره کورو دا فتن د بین و بينته عامون و بينې و بينعا نه سرابي زما ستاته من د الله بعض او د مخوب سره د را سر ولا دکه تحللوولامو م د قوکې مخوب د ماته توشي و تن د تر وله نامو غذا او تل د د رااجې مخلوب د خفه سر پ لا د خفه چ شو حضرت مولانا جالندھری نو بصیرت او په دین پیدا داغه دا صاحب واقع کیده پروانه سره دلی حضرت کار او هلال امرار رمضان ربی دا دیو او صاحب دي بدر کې باندې شریخین لیکن شیطان داوس او چی ګر چا ته بد وای ما کو نیم قران راته بد تا بد او تا کو وایا ا د الله په دین تلک نومن چې اولا عمل کوي دې چې ظالم مضلل وسې شي کله چې ظالم مبدل واخلي نو ظلم نکي یو کالی له یو طالب چنه واله هغه راه ماته فریاد وکړم ما ښه کو شورو شل ما کې ته پاسه مولا شړې قابلم ما ځل جلدی شپړو ورته وي درو بیرې وی کوله ما ماته باندې وځول پنه دا سفر اورکا مے پیزار تو دے گا جمعہ کے حق قائم اول مقروض دیو جمعہ تہضور امام الفول مے پیزار 12 دے گا روز چنی تے میں سچےڑے دور کے کچھ سنگ ہتالہ دے کر جے تن مو دے میں چنی مے کروں سفر اورکا سمبے روز سفر اورکا لہال کوہاتہ کتے پر کے سی پر ہوتا ما چاہے دث نرمایا حضرت اگر په الوطن پدر اختر دا یو طالب لان ظلم ہو لیو سرے کئی ادب دیوار کی انسانیت تیورتا او خئی اگر پیو کی لیکن ظلم و دوانو لکیتا کلا چه ملک دا قانون نافذ نی زی وقت رو گئی اطلاق بیت اکو کالت او حاکم و اکیل نیشا حاکم ظالم بیمانا مجرم تا ہوئی تو اکیل چلو جوڑ کی تا خواست کله ملک کې داتری کوي نو هغه کې امن راځي او چې شه پولیس شته کومه له ټونه لیکن کار په کار جریان دی کیږي نو یو قانون ناقص کات چې کلی کې بهاموشي او هغه ولې تحقیق کوي جاج په چا دی ټیو کوي او دغه وړي سختې سزا یې نه غواړي قانون ته رسیدي په یو څه امن ځای نشته د پاکستان کې د همران څارنې خود قائل قانون یہ چلے۔ دو قائل قانون یہ چلے۔ اوئے شریعت چلو، شریعت ناقش ہو۔ موزینو کہ حضرت ایک دم نیواڑی کہ موزود روم اللہشم کیا تیرا منکوڑ جو منپور اور تک ہماری شمن بے گناہ بول سدی۔ ادابا موزواسی حاکم کو کرسی بناسی دلتا کوسی نہیں گئی۔ جیسا موزو کو کنا حاکمے بیمانے دے بادشاہ بیمانے ملکه بے غرض تر وایي مسلمانان است ما نه ویل کیته پوښیو چې دا اجي صحیح دی چې ټول غره فوج دي مسلمانان اورسي نو شکایت بنو فری می صحیح دیسته څنګه دامت نه په بلګا کې نبی اجازه سوي وړيک درته څه نه نيسته زرا ما ټول غره په مسلمانانو که مؤمنان نه نوې شکایت نکړو چا به عادي مجلس وي چا به څه سوجون کول دا انداز د ذکر خدا را خدا پرایورت ما ينتونه نوای نو الله وانیو خدا او ته مطلب توراسو که دور زره فوج مومنان ویني نه مومنان غوې کنه څلویز که په جنارکه په دوه واری دعا واری نه الله مې ورتي که څلوي کیږي کنه که ته ټول له جنادر ملي ملي خونته وې دعا وکي نه زړه زره غله لرياده پر استاد پر ملک امن قائمی وی فا اجراء دا حکام الهیو پارا یو قانون قرآن و کن چه قصاص بدلت و قانون الله کو تقسین دا اموال بالقانون الشرعی مال چویش ای نزا اللہ پا قانونی بیش ای کچرداد ملک نافذ شی ام قانونی شریع ناسی سی نمال بچی ریسی مال په قانونی شریع سات متبر ملال اپ چیزی او طالب اجر لئے وانا دار اپنو قانونی شریع دارنگی زکاعت یو سرعی راپی جیلی ناغل زکاعت ورکی سات کے زکاعت فلکور وارکم فراسزیان چې تاسو و مخلصہ کې جی خلق بمرہ څوسنمه کې کو کو دا کور یو ورکو چې تاسو مدرسا جوړه کوي چې خلک راځي درس کي په کور کې هغه بدعتان پزاتیا زه یو لورکو چې تا د حکومت تعریف دي چې کوم واحدین دي د قرآن خدمت غیر پیسې نه دا, دا زکات تقسیم دي اداي صاحب با مخلوق نه دي هغه ظالم چې ظلم وکړو او ځانته صدر او غورو یې وڅونوغه په پنځه شه نو دا هر کی غلون کې د محاسبه نشي کېدې دا کوم مدارک وتی دا قوانين قران ذکر کړي چې دې قوانين او پابندي وشي نو ملکي امن قائم نه شي کدا نه ملکي امن نشي قائم نه دا سلو امور دي یو قصاص ظالمنا آ ته وصله تا خویا کې اجد تصین د مال په قانون یوصل اتیا کې درن چې ارکانو کې لوګتن دا راضی او استیږي نه غیره مسلرو جیسي کړکړه چې ارکان لکه مستعدي نه غیره مسلرو غیره احکام قران ته باندې ذکر کړي قصور ذکر کړي او سرورم د محرماتونه نه نړیږي مې څو درې خبرې وکړم دا څلور قانون یو قانون چې ملک د ظالم نه بدل راځي شی قانون چې د ملک د مال تقسیم دا الله وقانون دی درنه چې ملک ارکان فلکی له دې تر دې چې یاري کار د ملک اقتصاب د محرمات نه رشوت حرام دی کرو چه ملکی اکتساب د محرمات راځي رازی نو ملک نیشی پامنگ چیده اگه ملک با امیشا پا جنگ و نو سلولن قانونی ذکر که چک حرام مقرم فا حرام مقرم دسرا ملکی به بدنی رازی ارکان با دیو بل سر دشمنانی او کله چې تاسو جا حرام و ندان بچ اللہ با غمل بچ گئی قرآن کی صورت مائدار ومی سپاری دویم مکی انما یوریدو شیطان یا ایو اللہی نامنو انما الخمر والمیصر والانصاب والظلام بجسون من عمل شیطان اے ایمان کل جواری کول والانصاب درگاونا والظلام پالونا غلط دا سیزو نکیری ایمان رسم من عمل الشیطان دا پلیتیوی غلی عمل شیطان دی اور پسیدے ہوئی وَيَسُدَّقُمْ عَنْزِكْرِ اللَّهِ وَعَلِصَّلَاةِ دا شجو نا تاثو بندائی زی اللہ دی کتاب نا دا شجو نا تاثو باقی ملکے بینکتونشتے دی سودنو جواری شراف کلشتے نا عمل بڑکی ریشی قران کلنده نو تیغه لري دا بن کېヨタ ته متشخص شي نو سورث کې د مجاهد خو نشه صفات دي پینده د اخیری پینده د ارکا ارکان لکن او حقیقت لکه پینده د آزاد سره تعلق لري او سورث کې د ملک د امن سلوق قاضي اصول یو بدل د ظالم د مال ته قانوني شريعه شي آجیں ارکان کلاکیدن سرورم نہه حرام چې کله دا ذکر کی نو پزېږه غنده سروش نه یې کی دا حاجی کړي کی لکسن کې په حاج کې تاس و مال لګوي او زال کړي دا دایې دیاه کې بمکار کړي اته ورو شوې کی چې قتال کوینه توې د ځغمدن نه دا نو دا له یوو کړکې شي آو اته پایو چې ټیک دا دا څرګرایي چې سره دې ډېرې ګټې په اړه لګ نقصان پر راکې پزما کومرات آسان کړل اٹولرنه آسان کړل ورچې وو फायदा ډېر درلود سره قران ته کی زمیدار ځنیداری کوي لاو کین کوبن کین داسره ګران کړي په فائدہ ډېر درلود دا څرګرایي چې دې ډېرې فائده ته ځای ډکر او کوي ځان یې یو څو زارې مان کا نور و پرست شی ازا اللہ بغاوت و شي شی کتو دار من نگ الله بغاوت رہتی جی اپا د لے بغاوت اوی جانم تزی نو میندرس کے دعن اتنے ذکر کری چہ دار ختم کی نو زی جہاد تپارا امر چې کور رو چې کله کل کور روانی نو سرے و جہاد سون کی چہ کور کی روانی نو قتلی جی بار یا خدا قانون کور کولو نی ا په ده م نه خدا مروي کزه زم د زمانہ م او کزه زم د ماجمانه لپاره ډاګه کوي دیو جن د کور د امن نه پاره اتلص قاعده لري کوي تر څو د قاعده دته اصلاح معاش وروي یعنی د ژوند د تیرونو د گزارې د سمونو طریقې زګر کې چې خپل راو ساده فارابي او ثاني د جواني چې هغه په اسلام معاشره لیکلي هغه وګوره د قران اسلام معاشره وګوره چې کوم بشن سمي دي ډېر اثرات دي کې یو کور پرې سمي چې دا کور مشر ختم چې هیڅ نه کوي نو څه دې وای زهر ورته ځمن وای هوځومي نه چې هغه یې په څیر چې کومه خلک یې دل میانه ور کی چې نه زیاتې چې ټول ختم کی انا زیات ټول کې چې نه هر کینی چې کله ځاني انا کور ته کی زه زه ډاکټر صاحب واته کال دې در سره راغلي ووډا کې یو له دلوم خپه مې ولې خپای په پاتې کې خپای نه بیا بیا خپل نه ملان نه نه دا وسیې علاج مولاو کو انا مرشد مې نه دنه جوړه دا چې تاسو ما نن چې ما دا دې نه خبر مې زم چې کله د وقف د لورای شه نو ته دې ځما ته چې نه چلوه او موږ هم راځو په دې کې اگر بیمار شه ما تپات نه و نو پلار یې جماعت کې پروت غوړی چې څنګه دې دلمږي مرګ یې بیا چې علاج نه و خبر شم ما جراو سره هي خې درځکيو زم ما اډا شامیاب شې بل په سن له دا حال دی دې براوږي کی اصل بیلین دی زبې چې دبط پتي نه مو وچی سره کپړای نه مو وچی سره پیسې انې څه نه لري طالبان یو وخت وو ته قبل نو ته ووت او هغه بچار غاری سبق وینی کله چې ماده د انفاک لا کی نی نداګان دان تباو ورماشي ته کول ګټه پرې است دا دې چې دا او که چې دا خپلې پاره لري دا تایمن دې دا تاین صاحب دې انصاف نکي او دا هغه باندې چې طالب وړاندې نه یو انصاف ما دې لپاره کې نشوړتې چې دا حکم د څو پیل دلته کوي الانصاف دې ال قضاء چې ګور مشر لکوي او مدافعت کولی شي او چلافی کی طاقت او نی نو قلب زید وکر سکنی گیتن کلب این رو در قودلی نیسی چاگر کی این مدد ختالی چو سلیل دیتے در اولاد سر کئی جرائی مداقعات کولیشی قلق ختالی در این حر وقت ختالی دانا تی دوائی چنن بی جمعی روز آزو منا نکو اما ازدر سلوانی قلقاشر حروم بی نائی کبا ختاب چیز دا محرماتونا زان بج کو خمر چیت تا شرابوس که نستاورات بم شرابی کی نتا دا غی مکه گناہ کوباو که خام و حرکے نو پتے کوبانا سریا فرنونا بلو درد اچار کو وی خاپایم میں اولے وی دفرامی مولا جیئے اسی گررس کے موٹر کناستی اسی گررس کے ای پتا ناغ دور لوی سڑے اولاد جا سر مورد اے حرام بگی ان نه ل خمس ان امسر بل حکم اصلاح الیتامه یتیم اصلاح ک د دې اصلاحونه کې نو سبب تمرځي هغه بدوی نو سامان لري زتا اصلاح نه وکړي تا په رحم نه وکړي یوه دی یو د دې ساتي ماته یو څر خبره ما یا تا یتیم په سر راستی ساتور کوې جامو کوې نو بل ما نه کوي نورم مې اهمه مسره دا وه زه زما سو افایق بچم شي یوه دې مې مصلحه کړه به نه یو حق نه مې زما سو افایق بچم شي یوه دې مې زما والد مړو دله سلو نه سوکانو دا مې درنو منکه شران ساتجنو سره ژوند په ځمانه کې متبر صحیح په کوټه ته سلام ته کوټه په مرات له دا متبر صحیح نه خو او دا غجامي بدلته زکا مالا والد سے جامعی جوڑی نو پو پیسے گرس او جامعی پینی بینو جوړ شروع نو خلق و الکان و قتل تورا خستا جامعی بی چابی او کنجی لٹا پاوک کیا جامعی بی مائلما پرار مرشد داغ قصادر او خی جامعی بی موی اتیمانانو نزمونگا سونا اغا در تاسو آغستا جراکی لاغ جانے اما تا ته سردی آلیگی نو کتاسو منتا پر زما ساتانو تمه داو دای نو وساله ماله بخراي اجره کوي کنه خدای زالمان دي اصلاح وي تا ما دا شته نه چې دې اصلاح په اوره نوت زما زور وړني چې موږ یې وسوم شو زما د کور د لان ګنگاونيان یو سره مرشه اغاغ دوه امه نيتمانان پادي موره پادي شو نو له وخه خبره جوړه پټو د املیان براتره غل دي بابا پانه اوبې د ځان مژمن وسارول راځه او دلته راځي یو دیګ غاړه او په دې ما دادي یو دې ماکا بډې وي چې ورسره دې جیمیش په کومه ته په دې یاد دې لري کورته دې اته راځي زې سړی له بریم کړم وروړل نه نه چې غنغ خدي سره وکم مشره کولو سوچو کې چې راځه عجیب کار ینګړه ته پیرائش کځې حرام کړې کنه دې جنګ وکړي اومې زفار اسار دی ایه دی یی سوال سبی وای ما ته ما قام جو دنیا نه جام شو تاغه اوا وکي بچم کې بیا تن پخولا نو ګپنده په دې څه وه تاره منکي اچارته نه شو کې ته اچنګو اجازه حقره لوکنه کوتي چوریا وتا وینځو هنه پخوله نو وکه پای پکړی دي تعاله ډکه کې نه دنیا چرچا <تصفيق> وهو ما شمان الى كان رادر لانيا سفير وكشلو شيري فلاس شمو خري لأستاذ فلاس شراء تتاظنين نكشيني ما غيرت مقتل دي مليان تنكورم دا مليان ما توجي تجي شوروكو ما بلقل ما يذب بسم الله وامتن شوروكو بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يأكلون أموال الهتام الظلما إنما يأكلون في قطونهم نارا فسيصلون سعيرا ما دا یا څنوسره د جنو په پیل مليان الله دی جو را ما شومان ما پاتې مې دا ما شومان چې دا وته بچي اما ته نه کینن سامو خپل ما پټیار اصل ما شومان نه کوم ما ځل راځي یو روډای نه نه راشه اوسه روډای شو هغه لو ده زما کور بلې جوخه سره مون یا نوڅو نو ورته درم اېدې کې به په منډره راځي به چېرمه ها په دې مونږه انده ورې وللو په څېر په کورلېږي ټوټې او ورې نه دا کورلې یې را ماي با په ماسل رښتیا ما دې ځنګور نه نو وای جمیش په واه دا رې پاتور خلکو له ترغان پخې هغه یې نو ځکه چې هغه ما دې وای چې څو کوته دا خېر از سم کو میمه تا په څو کې ما دا او په په ودي خپل او داغه دږي ورته سواب رسوي خا ما بیا به ورې په کله مځوان مو پوهې اسلام ویه تا ما چې دې دې تیمه لوګې نو سبب هغه لويږي سبب بابا ځا د ملک د معاشري یتیم ذکر پر هر مظلوم طالب دې چې زړه دا دې د دې ته څور تا داغه عزت دا وی بچا په ادب کې د وساله لودega څنګه دا به موږ کتاب ګور دا داغه عزت ما ته ورېم لاڅه زکه یره صد می په میسو وېم سره لا څاله تیږي موږ یو کې تا په ومه ستکي دپتا زور مې دي ځان سر ځ باندې ورته مه ماته وایو مې تا دا پدونه چې زما په دړکی وایزر اٹم ډیر ګور زره ټمډه او বজره دې دې ټمډه انداو چا وې دې چې هغه سره په او طالبان په مینه ما زړه دا هیڅ फायदा لټو پلا اصمر را لګړو دا لا دیندا چې ځدار کي دین سره کې پر او په یلې تا سره لسکا تیر کړو تاو ته راغلل نام محمد رمضان اندښې او تاو ته دینلې کوي او ما سره کې راشي د زور تا افیدم او دا کې له عام موخه ادي ګون ما چې ته بارا نو چې کله رمضان خپل تشې موږ یې جګوم کې تالبان خو دې موږ خپل متو باکری باندې ساسره مې لاس کړي دي دو کې موږ دې دوه څو کې دې ځکه خبرې پوسه یو بل تاوي چې تاسو هم نه دې دا ساسره موږ اندازه څنګه تباه کړی دي زوبې اپ کور رمضان کې خاږي ته نصیحت کو چې خیر دی په خمو دې په مې مې پرایته کړه دا نه کوم تاسو سره کوي نه امین امتبا کریو خدایشتا کا ذاقی توو چیزی دی مرد یعظی خدایشتا کتاز جنزی پیجی دا وزدت تاس بوم نتیج یہ سریسر کا دامو آئچا اگر لاز پیوو او وخانده اوتا دا اگر جولای که پیداو آچو ذاقی عزت برقرار کار پا آگر ننگ ہوگیر نو آگر که دیر نا کارشی نو آگر با بتای نن کوری یاد بسا چی. قرآن تسلاد معاشره کی کئی نداسا قائده بھی چه سرین اچه انسان جوڑه تاز بار قرآن ضرور گوڑه اگر تورید ما صلح دل تنیشتے نید رسالت دو ساید بل ملدون رانو د دجوند تیرولو سیتا نکا اکور کی انسانیت چې سرین خفنی کلت تفا دیتا ری کئی نو کتر روڑا نوخ ری ندرب دی خوش آده ویل رمی پریشان دی تاولی پریشان دی غای سره د بټری دی هغه د شرکت ته لري مخصوص سره د بټری دی په ییز د رمضان کوي لري کله غای سره څنګه وي سری نو زړه دې ځکه پریشان دي کله آتی کړي نو تواړ الله به ما تماتې کوي ما شر کنه کړي د پلاینو مه څوم چې ما دا واه جات ما تماتې کوي او څنګه د دراشي نو زماره څخه د باه او هغه به اندازې تصاد تقریبا سړي کال کې کېږي دا کاکازي ادارې په حدودي او په راښو یو یارانې مو دې ځاڼې کې چې ته د ما مو دې چا غني بچ باندې شي ما زړیا ځکه خپل موشن کوي او ځنولو کارونه کوي شه بلواړ دې اړه سلام سره زالو کبره راځي په ځین زګلاره ما مسلتنګي ځبه فرماله ته ونه نو دې په حالت باندې راځي الله چې اچیسا با بیگات خپل مالک تاغام چیما تنگیل سا آگلہ حل کونی سا نو جاسوس ہوتا نبال او حکومت گر افتار کن نو خواہبر پانسی کس ہو کن یو کاری دیگر تراغلے او کن د درور داریمان تا بیا گی نا مولیان او موردی بھائی پورا اچا بولا روڑای ہو رہے چاستا مورید ته گئے ماتای گئی پیر سے وہی چکل مولیان را لہا د زماي ځو د قران ته اړول زماي سوچونه لري قرائته ته څو اړدا په کولي جوړه وغورم زنه شنو واره بیراره په پیلوایي سره دشه ځکه زو کار په پیاروم حالته بې پدې اند لایې دې دایګو اصل څنګه معنا تشو ما ته مه سلل دماغو سکه زما خپل مالک تاوم نه وای شه دې نه ما دې ژان د پېړندې ته څه مصنوعه ډال تورې څنګه دا شان هغه موري دراره ویډیو په لای چای مې له پونس کړې وېسه به مې چې څهږي هیڅ څه مې کې څه وري د موږ دا نه راځي د دې دایره کې خپل کونکو پر تو کړې پیسې ا دېرې څه مې څنګه را لې وی بس په ځان به لې دي د خپل کونکي مالرو وی چا مې ما راځه په ملي کې چې ځانفسه نو مې نورو د ویو چرې لې چې تاسو په پلا کې ماتي نو پلا کوم زو نه لې نه چارو نه دې چې پریشانی کې نه تاسو مات کوله ده مفلوق دې هزار کړه دې د پلا تر دې ټگی ټوري مطمئن کی غنډا کې پلا نه ستې کې یو دا فرض چې هغه چلو سي دريا نه راغ کيو او هي وی جوړ کيو قادر کاذر دیوا دا نکمه یې او په شاعت دي چې ته بولان ځکه اصلاح المعاشره چې تا اصلاح مطلب کوي دین بل قانون ذکر کوي دا هغه چانه چې بيدينې دغه نفرت دي هغه سلسله کې نکاح الموسیقات ته شتا خدای چې پیرا اگر نہ کرے پوچي عقیدہ څنګه له مستاجور وختوبني کیږي او کچره بل فرض خلاف د قران یوته شرکو ک نه ستا غي کام ماشي متدیر چې هر مقتدی نه سابې کوي ا هر مقتدی بل د خپل ځان توسکی کول او جماعت علاقی ملکو حالا فازیس ری جمعان آروا کری را ستاب دا اللہ ری دعوی بذائی لگی نحنی حید بل مقصد دو ہوتے خود سر اعزائی کے دن مقصد بگی دا اللہ چی بچے بنیں پیرائی جی عزب اللہ جن کے لگو بل فچای پور خموکنی دا اللہ کا عزی رائے بذائی میں بناسے ال الہ خدا سره گزارنه علاوه کا الطلاق د جن سره ولید په زما سره گزارنې کی خبره شوه مونږ یې ته نوی غږ د الله دین په تاسو شوم ا جن جوړوم دا هی مساله لري دا خدای تعالی ښاوه د بچی په ساتي علاوه کې دنه سره ته موروي زه راګی کانی مساله لري دا لري اګت سم توفان هاځو جا هاون نه کونی ساتنی ا حکم دمو داري و وصيت ا تر ساختار دي د اصلاح د معاشري څنګه دروكي معنی جوړ کړي لاندې مخې نو کړي له پښو ملاره میدان استا یوز دي ما یاده زړه موږ د کار په پریشانی پیدا کومه لګیخه مینه دا ریکول نه لري دا زګ زدا دې زړو دغه دې هم ښه او طابق سربغمني زګو دې هم ښه شاله او طابق سره پکې دا درې عمر د جihad دی یو jihad لا زموجاهد زنه لسه کار په زدار کې لپاره خپل زيو阿里 دین دمل امن ازغې پارا سلو قوانين انتقاص زظالم تکوین دا مواد استعداد د کارو مهنل ورشاتو ازره کورانه اصلاح چې ژوند دې مایره دي سمې اته له صحابه مې یو کې دغه اشاره کوه نو کمه ژوند دا غي مغون مرتبط الله به نه ني ګير مصدر نه د مصدر معناوم کوي اکلن مصدر په چېغه دي شفائل معنا دا معنی کوي ندانی کې مون حسره تشېمان کې ندانی کې مون حسره کوم کولو کې چې موږ مشه کومه تعالی لا لا پوګم چې مطلب دا لري یو کار دي د نړۍ کله ځموي د کامل مسلمان شوم د دې زمانه موحد موحد به شي نو ځکه دې موحد به شي نو په پیری موحد به یو له ونی سپیږي ټول ممباره اولیاو سبدوی نه کانو خپل سبدوی ندانی کی منحصرہ اڑول ان مصدر یاله اڑول ته موږ نو تاسو پر طره د ماجن کوم راید یا ندن نه ککار بار ندن نه ککار چې مخاله پر طره د مش گئی ولکن ان ذرا لیکن نه کایواله ده بار مانا موخه لیکن نه کایواله لا سوق چې داله کار مني ولكن لکن الذر ذرو من امن مسر من امن لكن نکی نکی دا چالا شمنڑی پلا پرنداخه ولکن الذر ذرو من امن دارج استشنه چا کنز کو اولیاء تا کو تا کو ابدره زما خدمت بره مو خدمت درتا رجال مو اینو پښه راځم د بیا نه دنيکي داچا چې مخळे په درود مې شي کومه به بس لیکنېکي نیکه والو داسوک لیکنېکي چې داچا لا چې منړي پلا پر زاهرات فرشتو په کتابونو کوم بیا چا کي دې کي چا کي دې منګوتي دا پیند راکې دي او کای مال سر دني نه د مال سره چې په مال مينم دي مال لګي هي زمين من تراجی را اوید امیر اللہ کا مراجی را مانا ادارا لیکن ورکای مال صلت امیر اللہ دارا فرائز رائی گینا ناقای پنمال اور کئی لازال لازال لازال. پن اور ویو چو مونتا مالا حبی مسکرین صلت زہر کی را دی اگی کم دار دولا مانی دی او چاوے اور کئی فلکلوان ادارا القربان چستا دوستے قریب دے کوئی ایمان کی تا دارا جو پششیر کا کو کفر کئی پا مشکو نہیں اغطا مذگره چه تمتوحید سنت کے دین پاقو لگو چه تات ریو شره ری موحد اغلاو لگو سالت بے مجال ری مذگره ری گواندی ری یو غلیتاما ایتیمانا امتا امسکینانا امتا اغب بیسری چه لی اغلاو لگو او مسکین دی مسکنت نا دی مسکنت وی غربت تا و ضربت علیم الزلت وی مسکنان ایو سکون نا دی فمانا دا مطمئن دا قیدار چې مجلس درت دا اصل دی او دا او دا متالهقات ته پیل لګنو کی نو د قیدار د متالهقات معنی بهاله صحیح کې چې مسر یو کېږي که مسر مسكين د مسکنت نه وای او معنی غربت نه وای کې او که مسكين د سکون نه نو متنه دو مسکنت نه لري یت په اوله قرنه مسافر چور پیلی طلب دیلند دی چې دا طلب دیلند دی داږي چور پیلی jihad راواله هغه سفر د معاشر کیلي غره باندې مولا دین مانام نه کړو وصایین اغوستن کی زفار د دین ځان نه شامل کړی چې جمعات کې سال سال کې پیسہ ورګي نو بار بار یا پیسې چور کی نو سر پخار وشه دا کوي چې ما ته ندی نه دی داغه یو دې ځان نه کړ او يو دې دین نه وستل صالحین او دین له غواړي واخه دې قا په خلاصول د سټونو کې ظاهر معنا د غلام دي موږ نه سټي باندې پجالت کې جاهل نه کی نو په دې او کله قرآن لا لا شاعس لا فردا یو تر رقام سټي باندې د کا په لنان دي نه غلا ورته مهاجر وقام صلاح جاری کئی مون اور کئی جو خلای برافا زکاہ دلتا براخرا آتا عام فی الباس آئے باق باس بو اس ندے بو اس و ای اجزائی تا از ذرہ دل ضر ندے ضر کې ای مرس تا فی الباس کې پا اجزائی تی و نومر کی فی الباس پناچارای کی فل با سای پتاوان کی روز راہے کو نصیبتوں کے بیماریں فینل باس اپواب کے جائیں دغریشتنیے دغری متقین قرای ک ال ادم ذکر کو دالس اکان جیا کی او دن ہموری ملتجمع لیسلا ال مجد سیاست المدنیہ جوړتوی ایمان والوں مقرر دی دے بضا وصل پومړکه یې د خپل قانون دی کله ما فون معناونه ایمان ایمانوالو حکم ته خطاب خلد ته خطاب او تاسو شته چې پومړکه بازار کوي خطاب قاتلین سره خطاب مقتولینو ته ورسره تاسو بازار کوي لفظ لا سره چې ټول وو شي بچاګان کوي تجربه کوي ال تاسو الحور بالحور دې ته تنسيش نوې تقابل دې ته ان كنل قتل کړي نر وژلې شي معنی دا ده دا نه جنل نن بدل شي او نن د ولان بدل کېنی شي او ان نفس بن نفس ما له کې ذکر کړئ مطلب دل رد مشرکینو نظام ده دې مشرکینو دا قاعده چې کالا له شری بچت ورو یوود او مشرکین نو دې دا دې واخلي چاجیز باقت روکو نویده احساس که نو رد داغی کهی تکا بلیمال که انگلیزانو چا انگلیز باقت روکو نغر آبا پانچینور که لیا اوچه اندوستانی پاکتانی باکو نغر بور که لیا که دارنگه که انمی گناوکی نپاغرت که کسابیا کو که نویده اپن درست دی ساب درست دی دو تک الحرب بالحرب انکنل دمل مقابلای کی دغلام دغلام مقابلای کی دکذ دکذ مقابلای کی ان کذ دکذ کوي ک نن کړی ناموځیږي نااسو که افو کې شدت دروژتاتنا سشه سشه یی د پانځه پر کې سات منمرز قاتل او قاتل هجرت افو شو چې موږ د اطلاع به معروف نو تاریداری دیونکی په خې تریکې اته واه تاریداری مطالبه مطالبه دکې دغه او ارزانه مطور په خې تریکې په مناسب پیشه چې آفه یکه اته څوک را دا دایلي مطالبهو کې مناسب طریقہ دادا چې موږ تمه خپل لکولو کړاره هغه دماس نو مناسب چې کوم دیاتې نه غوړی اطلاع مطالبه او دادی کی ذاتاتل دا یله د دې طالب تا دم طالبای کید ور سره دم خپل بهستان په یعنی زړه کی کړي لینا او په حیثیت کې نږدې پخسن کوي نه یې یارا څو وخت ته د مناسب نکمو نه کول دا خپل جرمات الله او دا خدای افغان نرم خو او محربانی اوکرا ستاس دین تودگار شئی نو چاہ چیز ریتے اوکو پس دینا پس دینا صرف شیدی اواغستا و غیبی امرکو نو دلو دیا عباد منناک اتاظ اللہ بدلاغست کن که اخشونده اے اکر مندو خانخا زانو ساتی جناغست کن بدلاغنگی بدلاغنگی بدلاغنگی اگلائی که او حضرت فاطمہ او ساما سفارش را گلد احمرت و جنتاو کانه ما پکې ویو چې برمانه دي شریعه دا ورو تهنګیلا شتروش چې تاسو یې انار چا نه کوئ چې یو څه شه په دې قاانون راه باندې رستوکې چې ما قانون د زاریمه ورځ لا صدیم کړی هیڅ پتا نه باندې او تاسو زما خپل دي مال وصیت مورطار قران نورات په متقانو آیات منصوص ده پریر مفسرین تهدا کې مور خپل لا وصیت وکړه چیزو مر شو که زمان مور را دور ایسا ورکل، اپلاو برنی نو کلوشی صورت نیسان عادل شک او حقوب دو مور اپلاع بیان شو نو دا آیا تنسوک شویسا مونگایو، امان معروف معنی قانون اشارع معنی حضا شرایت اشتے پتا سو چی حضا او کمال، کپلی دی مال او مال بان اطلاع کا خیر کرے، صحیح مال لے وصیت مور اپلار اقلوانتا پا قانون دشاره تیزا مرشم و زمان مال دا اللہ پا قانون نویشه زمان آزاد نو آیات تنسن بچه ماما کی وصولی کم گیدیو چی رازی و صحیتی و اکثر مفاسرین ری ری قائل دی ک آیات تنسن بچی کن دا سی مانا وکا سمانا یو سرین وی ری مور اپلان توی تیگوی قانون دا اللہ پا قانون نویشه وخیط شو یا والدین محروم ارسی او زیر مید لکا یو دین کافری خفاجی جزان از این مال رو رو کرد یو کافری ایراث نیشوده مولانا سندی رحمت اللہ علیه ذری ماشم او زمان خبور و یو دین مزار سکو سرمان شوگا نور کنون او ما روی چه دمان مال که خدا موریسته ندار مال آید دا مانا و پیش دمان مور لم را خورده اومو مانا تو بالمعروف حضر سے مانا کہی لائق دے په مترکانو دا وصیت حق مانی لائق حق دا مانا نا چی لازم دے ثابت دے دیو جناح حدیث داتین تلو فکر آجی اللہم انی اثر حق السائدین داگئی مانا خلق غلط کئی پا حق راگئی مانا تا غلط کئی حدیث اللہ کانا سوال کم تو دا سوال دون دا صلاح لائق سوال دون حق السائدین دا د赖قه د کو سرا چې غختون کو لتره غي حق ورته جای دی بدل ته د ورځې ته په اړنه کې وایې پاک هم کولې چې بدل کی الله عزوجن کې خو دې او رسول چې له دې دوه چې تم ګنا د مه حق نه جنا په یجنفو قومانه د حق نه اوریدل یو زی یری دو چې پلاربا او خپل وصیت کې داو یدانې دی نه او ما سره به دې ته شي نو سره یو کړه په مې خپل کې دوی پلار ته چې پلار ما محروم کوما په دا غو پټا قانون جوړ کینو وار نو ګنا نشته الله دې په میرا باندې دو قانون لیکو شو یو د ملک د ظالمنا بځا غسل دین مال دا قانون یې کار ښاڅه په قانون شریسي راځو لا دې زو په طالب یو انا جنازې نه راځه طالب ته سیدر کو یو انا ریال دلک اگري تصفی کوې زمانی نو نه کوي ونه نهودی بل رضی دمو چطموحیدینو اغلی پر صورت کی صابر کرد و لا رضی رسنی چلی مرد دغسی آره اندلو اگر تک پیجی دمانی ما پرانک ایو انانیو دی دارن جی دا سات چویشنی جی ساتین در بیدت و شراد اغبار آخی در آخکلی آبولا پسی بگر دی طالب اجد بنا سی اغبارون کی مفت گنا یعنی مقبونا اوہ ادکا تب کسما شرکے گی چی مسرف نا پیجے نی زائر نا پیجے نی دعوی پلان کئرے درہم قانون استعداد دار کانو حضید کی راضی نبی الاسلام فرمایل چی کل کل اکل اکل اکل اکل اکل مند ہوئی چیتا ذکل کی ذکر کا تبان روجہ کل اکل ساتھ ای چیدو لوگ اتن دعزت ہے چیتو دلوگ اتن نو سبابا سبق شروع شی او تالا رسوک در کئی نا خنکوانو جی نتب آئے کارپارای مکو گئی جی تاہ کارپارای روکش رہا تاہ کارپارای اولی نو وقتاکو کرے نن میو آئی ایک چاہ گوتنے دکھرے کارپارای مکو گئی جی آنن میں ناسوار ملیے چولی کوئی پڑی کارپارای میں بوجھ دے تاہ کارپارای روکش رہا تا سردانہ رسکے ضرور رہے دورا رو دا روځ روځ لپاره ارتباط النفس ځان پرکو. روځ لپاره. د دې څه نه ده چې که خبرو سره کوي یاره روځ نه ده. چې لور روځ چې لور. انته زوره کوي. د خزاجر یا لټه باندې خور. ځان دې د څه نو مساله رسوم دې لېږي کوي. لکه سمې چې نو کرشوا پایا قلب او په خاص ساتنه دي. خان خوا جان نه نه دي. نو سوچو کی تا ته بیمار یا پسافر مشمیر د درو جو درو درو ستونه ده هغه بنو څو ساتي کسان چې طاقت لري دروجه لازم ده په فتیه قام دې مسكين نو سوچو کی نه کین نو غره درلا اته جو ساتي نو هر سال باقی په یوه دن کی واللذین یتی چون کی نو غشلین ګړی مانی یو باض د سلف تکید معنا کوي بعد سل بعد تاکید سل غری آ کسان چې طاقت نه دروځي اغه شی په نیوی یا مرزې دایم وي را کسان چې طاقت نه دروځي نو لازم دې په دې باندې چې یاد چا څه شي تهان دې مسكين دې تو دا اوس هم چې نیکي نګورځه لرا نیکي سمونه روځو ساتي یا دروځي چې دیوکي په دې باندې یو معنا بسم الله وعلى الله کې آګه ساين چې طاقت او ساته دروږي نو په اړۍ باندې چې دې سرغایلا ته عامه مسكين روزي او ساته الله بیا به کې او کای په احتای کې شاته دا معنی کوي چې د مفسرین دي یاد سره چې روجنی استرا تلل دې نشاور الله کې روزي تعالی ادرین شیف الاسلام پین زم زمی بیمان مانو گا آغاز کسان چه طاقت کرو دیو سا تو نمبر کرو دیو ایمان سے بوار دا آغاز بل کرو میاج در رمضان آغاز تنازل شد پدیکو قرآن نازل شد لوح محفوظ در عالم غیود پدیکو دیتا سنگی دعان تا بلن وطا نمبر جاتا اور رمضان کی قرآن عالم شود یا ته تم نه مفسطه یا اسان نه نه کولی کړی شه منه نه ضد ده نه تران دان اله دی ہدایت قران کې ہدایت موږ دلایل دي کتاب دی والفرقان ابل ته په مزه او باطل کې حق او باطل دی دصول چې هغه تاسو ته دینه شکین روزه دین وسو چی پیما ورویا په پخاله دا د سولو د ختم شکرا یرید الله کی تملی اسرا ولا یرید بکم نوصل د ټول با دیو جنا ایامل اخر وقف کړی او بیا په اوسم وقف کړی د دې سره په دا جمله ور د سر منکو دیتي شی دا وې ټول څه لګي دا ما چه احکام واري الله بتا ز باندې سنتيا يسرو سنتيا يزن جنته واري الله جنتم بودي انو واري چې دوه څنګه بودي دا کار مې دي کړکړ یو حکم نو واري ترنبر سره داسې کې ست फायदा سنتيا داوا راو کوي په دې کې تاسو फायदा داريږي عقيده په سرورو ایمان بالله اخر او فرشتې كتبم بیا دا ایمان ولکول قامت صلات رحم کول په ماشرې دا يريد الله بكم اليسر دا تاسو خيره پاره دي دا کې قصاص ظالم ستاسو پای دي ځان څه کول يريد الله بكم اليسر ولا يذكم انس ان غالي الله تعالی جهنم همان دا کوم پهل جهنم ته ولاشي د سر صالحو سرهQtGui دا وو موه په ځکه مې ښه ازاد یو څیر دایمانه دا یعنی عبادت مجبورہ کوما چې عبادت دیو جنہ دې اسلام په یو مسله کې دا عمله کړی چې ستاره یې پخله اوله او له خپل خوښ وايي ولاده بل جایز ده خو جایز دوړ دي د قران نه منتقل ګل مقدس یاو تعالی په دروازو کې راځي په فاتحانو سره امام باندې په یو نلولسل به تا دي نلولسل به تا دي نو ټولې د کې یو مصلې ته حق وایي بلې باطل وایي چې کیا فاتحانو سره من دي نه کی یو دا چې په نه مشي شيایت یو دا چې په نه مګې شيږي وان ډورای ځان د پیدا کی نه پر دې څو پره هغه را دې چې باندې وایې چې ارځه یې ګورېر موږ دې نه تاګال یو لا څه پېنه ما ته په ورته ډول یو لا څه دا د غیر مکذبین کار دی پر پر غوندياري ټوک غاري یوه د الله کومنه سره دا باندې یو څې شاري یو کار د دکريز نو سره پاپانی کې الزام لګی خو جی شاري منه چرغ وایې تو کم پر لیدتا وایې تو کوم دا د رینو کې دی یو د الله او کشمیر پر کوئی پار حمله کې دته کوم کشمیر یا جوړو یې هغه پر کوی درې منځ تا ولې تو کبیر الله الما دا کو درې منځ تا دا احکام کوی مغاری په تنکنا تنکا دیتا صف صفه مرو کوی دا یې ایمان بالله او یوم آخر دا یې اعمال کوی ظالم نه بزاغ لئی روزاو ساتې تو کبیر الله دا ټول سره الله رازنه چې زماره پته زیا په او خامخ شکر وکي چې شکر دې الله جان دلاره وکړي کچې تا نه د پلو رضا الله نه نو مونږ سپوږی ته په سر راکې دا نه کې نوټه د تور به له وای شیطان نو سسا کوي چه سریا څه چې رویا ساتنه خو خبر دې ګوپای والا او به وکړي विश्व کول دی انځا په وېشې له چا دندنه دا نقطه له قرب الهی راه د دې لپاره چې عبادت چې کې نو پایېږي ان کوږي چې کدا هر شي دي نو چې پرایږي اجیرانه یو تا دا ورو ته لوړه خبره شروع کړ چې جیر افات ته ځي چې موږ نه کېداس یو شو مې ما ته سره ویل چې اپا څه له نوته وایې کنه نو څه نه څنګه ورکوې اجی ته وایله خیرای ناو په سر دیږي او ير موږ یې خاره پات ته وکړم نو دا دی وایو شو موږ یې نه دا ګر پنبه ته سری اغه کما تاسو دا ځای وی دي اکه یې خاره کړو تا وای ما ته سلواي او مجاز براشي نو وایي ير موږ یې پلاني درا کیو کنه ما څه داري کې با د توغړې کې دی چې دې با عبادت یو که الله لره وکړنه له عبادتونو څخه نه لاته وای اکلای چې تقو کیته نه بندیان زم نو اذن دي د سه الا مصدر دره دی یو سوالن ا یوم مسالهن سوالن په معنا د غفتنو اکل مسالهتن په معنا د تاسو کولو تاسو کولو کې غفتل نی اصل کې غفتل دی یو جن سه الا با څاله څه айلون د بیت مانا ده ته پوس کی ته پوسون کی اګه مانا ته پوس ده اغه نه مانا هیڅ کیته کله کله دې د سیر په مانا کله مصدر ته نه راشي دلته څه علماني ته پوس کله چې ته پوس کی زم ما باندې چرته چرته نوایا اني قریب مزور ته دین حضور دې نږدې دی ما سمونه دې په امره ده قدر داوئی تزا عمل کم او بل سکرکوئی بھی نو مقروض تاوئی فا انی قلیب نظیم دیرنیز دے خجیب و قبلونز دعا دا غفتون کی کل جمع نگواری کرزاشی زمان ازاد کے قدر مطلب دا ایک ترسل کلام حضر دے او اغسر تیرام کے آیت تیو سل اختم دے فا اکشفو ما تدعو نہیں لے مصیبت اللہ سرغشی دا لا دا غزا پرم نه سره او د ځنه هغه دږي بو داوتداه اجازه ان انشاء قدمار لا شي بازی خل کوئی ما بوست هغه پورا قران نه نو پکاري چې زم کی استجاب منن او یقین کی په ما قام اغا یو دې دعاء الق عباد هيا دې دعاء المسقله هيا د تپوس کولو ایا یوځره بلند غختل دی جن دعا دوتسمه ده یو دعا او توحید ایو دعا او شریع دا یی دعا او مسله درته قران کې ذکر دی کې نو مشکین دعا له غیر الله کې هغه دعا له عبادت ته جن راته کېږي چې راځي هغه دعا د عبادت کوي ایو دعا د تپوس کول دي ازاد اقم الرسول چې راغړې په امر تپوس ترنه غریب ته دعاو المسله وای ایاو دې دعاو په لایبا دا دې دعاو کې تاسو حذف آیاتو لري کمه معنا بکو دل دل دا چې دلته کې کوي دعاو دې باندې څنګه راځه روا دي تاغلا په څه ډول یې کې درته دې نو پرتا رفز جماعتوي رسل تو دای تاسو گئی په الله چې تاسو نو څان کې چې ځانونه الله مهرباني کړې له پتا یله دوه دنه دا مننه د تاسو جرو موکو نه ماپی نه ده وخت نه فتا په دوه وخت نه په دې امته د شپې رجنه دي کیه خو یا نا ستبر خو کی خلانه مېربانی کې په تاسو پاحان کوم حفزه ته نوې تاسو جرو موکو عفا یې تر نه حدیث کې را دي حف الله عنکم عن الخير خدای معافي کړي دا اسمه کې زکات پتاسه تاسو دي کیه نو د افا دامه کې مو سوره ال عمران کې بزور په دې درس ان شاء الله تشریح کوم نو اس کړه یا کی مګری فتال بالا افریس کې درا کې دای شي تعال طاس پنن تار تور سبا طاس پن تار تور دا مراد نه د دې معنی تمثيل له فجر دلاشي دا کې تابې طاس پن دیا ټول کې د اوږه ترسه هم یو دایګي کې خود سره کېدا شو ناش په جماعتون کې د الله د برابر کې ناشته به جزونه حرام شو د فلاي د قذب د لپاره به جزونه حرام نه وي ذاتي حلالي لیکن ادبن حرام وي دا نه به جزونه جائز ادبن مطلوب وي ډوډۍ خورل فلا اوګست کل فل جائز بھی. لیکن قرن دان کے بنش ادب اللہ دا یی لورے فل دپسری کرے نا او پکڑے وبست گای دی لیکن کرے جے ته کومس گوی دی اللہ اکبر دیوی مزید اللہ اکبر ته قاصو تکبیر تحریمان تکبیر تحریما زکو کیتے سجدے روا او جتا اللہ اکبر کرن تا پے حرام ودی دی د تو سیت پیری تعلیم دا یی خبر فل لیکن کله چې قران شروع شوت نو ان شته خاړمو دغه داغه خبره تل نو چې پردنی ماسو نه روا شي وایي د پردنه مشرکی داغه د دا خپل د دل بار ته دنه شي خبره روا وي لیکن اوس ادبن مکووږي جمعه لري دا د خپل ادب د زست د بار ته اگره ما الله متعال خبره اداييږي زایږی دا او تو په دای کې د رستا دتا دتا دتا اډر تو رستا لا په دې سر می پور بیا وای د ما کافي دا هوتي چې کو شوې دربانه پروته څنګه تکای نه خپوس سګر شوې کېره د اسنه کوي اذ دې خرپ زبرې سرو وشوي پرتی به زبري غران بل به دې بل ناروا بل دا غږ خر سره کو شوې نه لا سنګل زړې لګي حافظه په دې کې چې تا ګټه چې تر تاسو وې هغه زړه خو دې کار وکړ په دې خاص خلک اتي پزړې کې کې بيدلې پر دې حرام پرتي زړه سره چته دې ته وایي د بابي علي عزت خداد او دې بار ته دنه شوي نو چې دنه کېږي نو اي الله اللهم صحبي باب رحمتك را دې در رحمتونه دروازه راځي راځي اجدین و الله من اسلکم مفلکہ دی ښډه پځې مخننه په او جراحله سلام معظم سلام پځې له کوه اوه یو کې زما شې د په ځای باندې نه کې هغه سبو انده افه د نيشتي فرغې درشت الله تعالی په روا د لنګټې نه الله آیاتونه خلقلوه حکم کار زانو ته دې د دې قوانين دمد د عمل او مال دالا پا قانون تقشن کی دعا او درین زان کلک کئی چه محرمات اصطقاب نکوی د خبرو در قرنو در سکنو در ویلو زان کلک کئی چه دینا پاک شئی او مال دالا قانون مویش شئی حالکم ایتے اولی روشنی کی ماتنا ویجی کمیو دولارو او وزی پار آرہ نماغ پلی دې چې ما شه بوزو کول نو ماته وي په لړ کې ما چې ته قوموږار ما چې ني شه زار غوږه نمهغه څه په تاوه و و میرا په شيشه له غولې ته وای دا میرا په سکه لو دي شه کوم له غي ځکه ځوري پکې ښه تا ډراو چې ګورو چې درته غاډلې دې دې مغریلا غل راته غوتې وزې پراره غول په دې دی چې ځای ولا غوړو ما ما تکایم لکایو او څلورم قانون نه دراشد هغه مغری ما نه ټول په منځ خپل کې کواتلې دی کې چې ورکوې د امالونار څه دې ادلا غندول کوي زنګوی دیر پارا تیو خوئی صحیح صد مالون الخلق کو فریقن حصد مال حاکم لسا پیسے ورکے تلاغا پتے ما پسے گا فکولو دگنا بالاسمی پویلو دگنا چه حاکم توائی داخی راکی نرے درستا پتے درستا شربت لے آفا پوئے گئی آیت کے یوکسم استعارا اکڑا دا حاکم جیلے پشاند کوئی اگر دولا او داما لی پشاند بوکے اگر دولا صدلو اضا بوکی و عدل دروان سردیسوخ را جی بوکا زونده این کویتا نوزا حاکم شیطا او رشوت جید پشاند بوکی زوندور دو شی بوکا دوبوڈا که کویتا برده داکه دارا چی کویتا پردائی ابراشی نو کوئی بندار شی روان شی مطلب داره و حرام مخل رشوت مخلان گنی بندار باشی و شیطر با دروان شی من دغه تعبیر دی لاوته خیر تا پر ځای مال وګرځو په شان دا دوی بچي چاګه خلک غټي او په پر ځای وړي بندار شي اخه کې وې بيماري جوړ نه خراب وي مصیبتونه فرازي او راځو چې د څه مطلب حرام مر پرې توباکي دا ټول قوانين ذکر په نه پاره د مرته امن کتاب رې پاند پوامل دي تپوک کیتا پس تنویر پی دا ما سایهونه تنویر نی تنویر ان رو شویتو اچ په دې مستی مدانینو کې jihad شروع هغه چې مال او بدن لګورو تپوک کیتا ناګمی استو وا دار کن ری خل قلا حج ان دې کی چرای کلت تا د شان لكن نکاله سو چې ال دنانا را شي قرر ته دروادو نه او یې دې دارا بتوای دا نیم دا سي ووی وای ما کړی کی نو وی ونه دا کنه هغه ډېر ښه کوی ما درال ته کړی دا مور دایمه مې پرابت شوی یی څو انل او اساس کو انک دل درځي اسه غولو کی وې تما نه تپو شو کا ما نه تنه تپو نو دا د پوسکای ته نه نه مشو چې دا نهشته کمجې وا دا واسټه خلک له اسلام کیسه عام مزرب ده مزاره کې د قوانين عام دي زمونږ سات د پمشه د نړیدان په شمس ته نن وځلته په دې سمول دي موږ یې نه دې مروځل سمجې مې کوم کې د دا یو ویو کوي یا څنګه اسلام تسمحام مذب ده ندارنگ قوانین آمدی نما تپوز گو اول قایت که خدا وی دمیاش تحقیقت او بیا وی ندنی کی کرا زین کون نوتا دشانا در دی او در دی سمنا سبا در دی او در دی سمنا در دی کون دی سمنا اول وی میاش تپوز که دی کمیه دی اتی او بیا وی پسی وی نیتی کورتا ندی شاید و مخی نگاشی دی داخو داتی مثال کافل که پولا و پاکستان انکه نور ختم زده ویسا مناسبت تیم زده دو جمله سمناسبت تیم غلشه ما یو ماشتا تفرسط دیم یو ماشتا تا جواب را کهیم نمناسبت زده پارا چیزا پا ملک که پا ملک که او تا تا ربا تخیم وی نجی نیشی خیلی مای نم با زغوث کنوام تا پاسیر با گوری مدیان با گوری زده سورت مناسبت تا پرس نکم درده من زا هتونو ک ته مړه پساره یې یا له کومه ښه उपाय کنه ما نه میاش پساره میاش پساره ما څو ځلې یو ما مکه چې دې ردنواهی شو نو دې آکه ردن سماده کوي دا ادیت ما خبر سره مناسبداري رسم هغه طریقې دا وې چې خلق فضان لازمه غني سواپ کې نه غني لازمه غني لیدل او سواپ کې نه غوي کولی لازم نه دا سنت پتہ ووځي کې دا صحاب غوي وي او بیدت شرک خدای اللہ ملازم خدای لازم اره په خوده لږ بدګړي دي تر څو سموي او په دته راهي ته وي چې نهره ته یې څوک صحاب غني شي کارته وي چې دا خپل صفات مصرف راوي نو دغه کې الله فرمایي پر ځان چیزونو ملزم کوي ورای چې لازم ګړي غلازم کوي ورځ رسومات او باچلو د ماډي نور کے یو ځای اشاره م کوي دا قرآن څنګه رد او اصول سنوکی کې که ما فرق کرده خلک خلق د رسم در بدت فرق ناشی کوله ایم رسم اگه طریقه تو وی چه پری خوده لی ملامتی ایم سخاک لیکن که آل تغنیسی نو خلق و بجوه ایم مور آل تغنیسی دلتا اجزان سه جانستی دار طریقه باقی در آیات رمی در سمونه سبتتی مخی آیات که تا پوسو دمیشتی او روز تا آیات د چې کور ت샷 مراد دی لکه بعضی مشکین چې حق ویل کو د سوریو وګڼی شاته باراته د دا مناسبت ده دا کول تا دغه غلط پسند فعل تا سو غلط روسی د تخلیک ته خلک مخکې تخلیک ته قول کوي معنی دا ده دا خپل کول د حقیقت مې سنان دا غلط دی لکه څنګه چې اخیستاسو غلط دی نشاندو تشبيه د قول په تخلیک کې دفاع دی زړه یې ځای کې چې خبرین غلتي دې څه په کیسه باندې سره نه ته سره د پیغمبر اسلام ستیا ته په اړه چې په اړه دې نه دا کول ستغلطه ده څنګه غلطه ده ځکه څنګه فل ستغلطه ده چې خپل شان راځي د دې مناسبته نه تشبيهن کول بفسه اوراد آیات مخکې سره مناسب ک چې سن محرماتونه ځان باندې کوي نو مسؤل مرزمتکه امانو رام 10 جوهات چي ديونه مناسबत کنه ته ته تفصیل نکم چې پهیاوېات باندې 10 جوهات تفصیل نکم د مناسباته چې دا تاسو موخه سردازونه مناسبته دانګي کول کې قرآن جملې مرتوبتي کومو ګو سلمان دي شنو رب فتربا بهږي ا کيده راځل کنه خپل هجر ته موهيد مو ايليو د 12 وشير کي ما رجا یو د زم او خاصه وره مربوشه دا پولیس ما زه توحیده فارغ نشم زه ان دوره مسلمان شي جنت او دا آزاد د زړه په څیر اغه نوران دې کیږي دا آزاد د زړه د سر دالې د پایتون سره سوچ کوي د زړه مځته فکر کوي تاسو کتاب ده چې مخکې موضوع نه په محرماتو خامر می سر رشوت او غیره نزلته مزول لنک په ہمیشگی ذات زمین کو مےستا اس اس کوئی پرور چتا ہے نہ میں دا از داو زماړه پارا چې زما ما ګورو څه دې نور زم ډیر شوکو دای په تر اوسه داوی ته قران ترې موږ کول کو پر دې دا شوګر کې لکه قران واغس کنه کوئی تنظیم ځه درځخان کلمې کوئی کنه کوال کې ځنی کې شور مسلمانان غالی شو دغه ورځ نه پینځمه راته یو کلیه کار مزورته و هغه نوې کړه اې کینګان مليان ډل ته په دې یو سرو لورډیو سره راوي هغه چوبه ته کی مليان بمږه اسټکې دوه بار یې غوته چې دې خېمو ته څه ښه نه کوي مليان ورته کار کوي ود بو هیله نه ده ویني کیدې څه ښه کوي مليای په دې څه د موږ یې شګل چې څه ښه په کوم ورده او ایزون زور آتا زومبه څه کویږي ګره <تصفيق> وقاتلو ض ذونو ر ذکر کل د جهاد اوس اصل موضوع د تسوین چې د او بدون مکه د خلق بیان کړ نو بیان دا وی کوم دوره پکوم دا یی دلته د جهاد د مجاهد تامین ملک امن نو اوس اصل مساله او کتل کوئی په جنګ لا کې اغه خلک ورای چې تاسو ورجن کئ تاسو ورجن کئ یا خپل یا پلاسه د خپل جنګ رض کوي په قران او سنت رافي دین دي نو غي سره نو پلو کوي د لاجه کوي غوسته د لاشو پاچا باندې چې جن کوي الله توسري مؤتذین چې توسري جن نې کړي تا پر شا کې د پلان یې جوړو ته ما ورته د پرانته مطلب ده ان الله نار خپل مؤتذین تاسو هغه جدي چې را سوګر کو تر دې ته او قتل ستا حقو تا سو دا اللہ دشمنانی اللہ دردتا ظالمانی دیدی دون دردتا ظالمانی واقعا زوم پاکستان کے اندو امن اغسط این اغسط قتل جائز دے مستامن دے گا قتل او کساس ستا حق دے حدود او کساس اوجنی دی محتدین اولا کم دائی کئی چون مندل تاسو او شرعی دی تکم ملکنی چشل لی ای زور پیدا کې چاپانستان ازاز کئی والکیتنه ته د بدن شوبې چولې ته شرګې جوآش اشر سټین قتل نه نو په کاټر سره شهید ته کیږي اګه کیندې چې دې فاجې په اړه لیکل سن سره پوته زخم سری ډاکټر ډک کې او زخم کې کیږي داله تلې ګيري کې ځکه قران زکې اموج نه دی لاله کله کې په آلی کې مزر حرام دغه تکلیف شې موج نه کیوی پو جمعات کے مسیح آرام کے طالب جن کمدائی کئی حکر اندر کمدائی کئی دا قرآن منی قرآن وی کافر بنواج دی آتف و جمعات کے زیادتے اور دوان چھے نتا قرآن امان حدر ذکا پڑای لدائی زیرن نمک برباد کری دی ترابین چوجنی تازوا بابی آلی کے جمعات کے کئی داری دی کے بیراد کئی جمعات کے پیرا دو ارکو جای تاسو له سره کجنګو کته اړن او چې دانګې صدا د کافیرانو دا کومنیشو الله پهونکي دې مې ربان ا جنګ کوئی منکيري نو سره تر دې چې پاتني چیګان فتنتون جن فتنتون ګن کې اچول دي مسلمان چې مسلمان تاسو دې به خبره نشي کولای دشي او دین د الله شي کومنیشو دې کښګاته مګا صدا له منو میاشته زت وغږلې دې مې اګه څنور مې ناشې دي عزت کله دې پدې کې چې جن شروع کوی تاسمه سره کله دې جن کەی جماعت کوي یو کال به شي جماعت کې اشاره جوړ کړی دی یو ستاسو چېری جماعت یې به را جوړ کړی دی دا جماعت اشاره کومه بدعت دی کومه جماعت کومو رشي کې نه زو تاسو جماعت نو کوم اشاره غوښه را را ار عزت مې تیرې بځی دي کداې پر عزت چاچے زیتے ہو که پتاسو باندے، نزیتے ہو کئی پاغا باندے، پا مسلہ آئی چے زیتے ہو کئی پتاسو، ملکی رناغس ہے، نمت کے نواق لئی اوئے لگئی دا اللہ نا پوشی، اللہ صلی اللہ خلق دے، کیری گل حرامو، سن چے توحید صلی رسالت ذکر کرو وین کن کن کفیر ہے بیمان عبدنا، دو او بذوب صلو، نو تارگیز جہاد سا، اگر دوئے مسئلہ دے انفاق ذکر کر گئی ا موغرزي داسنکل علاقه تا شرع سيري کبير کې سرچېده آيات راوته پراوړې اماناي کړه نو وژنې ځان په جمع کول زمادلونو کمال جامه کې نو دشمن برا هي دتانه باسو کې جامه جامه کې انمل کې وشي د بي عزت ځای شي متابا ني مو مسل جمال گونڈے مال خرج کا جمال کی تو ہی تو سنت پورشی وستا ایمان بچشی اخو کوئی دانترا اللہ دوسری مرسنین واتم ورحج مرک کے مضمون تیر شر چاگئے کے بدن اومار دوار اوڑا ہوئی جیارت سے مور پس ای حج راڑے لکسویں کہ اجیسیب تو پاچ کے مال لگے گا نا شلپی نیجر روپے اور ظالم کرے گا نا دارگی جیادموں کا دارگی جیار ا په دې حاجامرا الله الله زه بنځای شي نس کوم چا سانی تا دا دی لاړ کې بنځې حاجی بولې کې کنه کا دی تا اما سوي سرونات راګي جون دي کې دي تا زاید روه یو ټا دارنګي که ته بنځې د مسلې نه جهاد نه نو ته سرو دی ګيم جاي دي نور اته ما غي شره قوم کوجاره څوکې وې ما تاونه یا په نو لازم ده کتبانی فیدیات دروجی یاد خیرات یاد قربانائی نو کلا چی پا من شوئی نو آگا چا چی فائدہ وارستا پا کول دو عمری نو لازم ده کتبان ده آگا چی آسانی دیا دینا متمتی دکا حج ریت اسمده منفرد متمتی او قارن نو قارن متمتی بانی احضیده چی عمری مکر پا یام دا حج مکر نو دا پی لازم آده دکه څوک چې په عادي مالګول لازم دي نو د هغه موجایز باندې مالګول لازم دي دا نه چې مال کور کیری څوک نه نو رچی دې دې کوڅه او دی کله چې وا کورتا دا د دا حکمونه چلا کینی کور د پریزرم دې راهم که آل تو سې دې کی نه په غلا نيشته به یې گی دالانا خوشې الله ز غضاواله لې چې د حج شروع د حج تعریفي شروع ته زنن حج په میای څوکي فرقې پدې کې هاي ننبه کوي کار د حيوانيات سره انبه کوي کار د درندګانو انبه کوي کار د شیطان کار د ملکیت کې دا دې صفاتونه نه کالري آیاو انسان کې د اصلو صفات نه نه راټول جمعته حیوان بهل جمعنه چې کوبر سره نه کوي په حیوان دی او خسود در فیسک مرشنون دوتا ہوئی فاسق تا فاسق زکوئی چه دیم که خدا حکم شلی نو درنده چه دی نو آغا فیسک کلی مرد دا چاہی دلاشوری خاخر زنی خوی دی یعنی درنده در خوی دی که شرز اخراشی نو کتر در دشمنی در خوی دی خوی دی فساد کن در زنی در خوی دی او جدال جن جنگ در شیطان خوی دی شیطان سرے اسی جنگت کیا گی بڑی والی دارگی شیطان کے سار پاسی نو دو تن جنگ گئی مطلب دارے چیزا فتا کی صفتی نشتیر کو گڑے حجب ہے بلکل پی دے نبا کار در حیوالیت کے نبا کار در در اندر کے نبا شیطان کے کار در ملک بکے اللہ دارنگی پیمان وائے حجب دے که قرآن نو حج کی کچریا آجی جنگو کن حج فاسد شد او که چې قرآن تعالې جنګ وکړي د څه چې د په نړۍ کوم قرآن راغله نه بيستا نو خپل بدل او جنګول باندې شي غنیتو راځینم باندې درا اجې باندې مونږ دې پتامنه نې دي او تزودو اګه ګې دې کې الله په کوزه او خوځو شي دا ناراض کتوا نجي نه خپل له راځو دا نه چې اجل دیو بیا څلکه او راځه وګورنه ځان بچو دي څل سال اټقه کېبل ته مستاجب نه وي او ییږي زمونږه کلمونځو نشته پتا څه ګونال چې لټوي فضل در فضل ملتاوي هیڅ کې او ځان سره نکراچنه شي واخه خرته جاهز دي دا وی tali ګیرې دې ځان سره دې پټي وړي پینشن نه دی وړل کتابونه دیو بستر چې له سبا په مو مغان پرواني شي دا نیشته په تاسو چې لټوي مال شهید ربنا او کل چې کور شهید علامه فاطمه یاکې الله پرزم شهام عربو چې حلب ختم شم نو قبال وكین اسره نو هر کبلیبا پن نیکه ته نسبت او هغه پن نیکه توصیف و تاریخ به کو قرآن وای سن کې لاغې تاریخ تاسو کو نقص دالا تاریخ کوي یاکې الله تو جاغنه چلا دلته کو کلا او ای تو حالین نه پوا ظالمی دارنگی چې کار دی اوکو نو بیا خل پلار یاد که پلار نو خلال الله یاد که نسبت پلالالہ تاوکا منگا قرآنو وی پا مسالا کوشی نو بیا کوشش که چیره دا دا استاد د دا پلار دا نمبسن بدلگ وی تغییر را رسول پکار دی دونگی تنزیمی اشاعتی توی خلد داوئی خلد داوئی سبا بیکنی چیره دا قرآنو نوگنی بدلگ د پلا روم باندې یو نسابو خبرونه کېږي اته دګي باز بشرمداژ شرمونه کوي دا څه چې سنټي کوتي خلک څنګه نو خلک دي निजाम ته متکدیږي نو وي دغه کورای پڼه راځه خلکو سره اوبه کنه وايي ته هر نه کمل نه پاس واستغفر الله دانه دې الهن دیو کو نظان ځانته وای مولانا روزي روزا سره مار روزا سره واستغفر الله یا الله په څنګه نهبان کله چې پرې افحال نه هاي میا کې الله پښانیا ټول تاسو مونږ نه نه لا یا دینم صاحب سوي چې هغه مسلمان دي اودا الله بنده او څل د هر عمل نه بعد ډېر لکې یو ډېر بدبخت ayo دل نهګبخت بدبختون ډېرې یو اوچت دایو ayo تادی انې دتون کړه یو چت دای چې ګره قران نو خلق هغه ترابلي اما صاحب تم تعالی ايو لاندې کونه په عمل کی قران دار سلو د ذکر کوي بعضې ځکه کنه تاسو ګی چې وايي الله راګین په دنیا کې نور انوې آخرت کې دلا برخه دنیا کې نوم غټي اجیشو پاپه ای یونه وای نتله من همبا باندې ناشه درره مذن کیوته ناګانې ختوری کمه راش د چاګر وای ایتلان ما اوته مې پښ کده نه کوي هتا ای کو کنه ییشه مسلفه ورته نو چی په مشکل ابا دې ز کल्पना شبی خوای الله را کوم تا په دنیا کې طنګ نه کای اخرت کې دې ری اجر اسنه تن نا و ما عمل اذ دین مانا په طریقه د استعمال او د تاسیس لا ذکر شونو کېو مانا وا راګینړه دنیا کې توند نه کړي او آخرت کې درې أجل او دا نه کی بار دي دا څه نه دا له دې نه چې الله د حساب والره یا کې الله پر دښمنو شوکه او درې ورځې کې اته مینا کې چي دي چې چې څوارو کاره داړو جنا نو ګناپ نشتې اچای چې دوستهواله کو نيته ګنا زمونږ تکا دار سې سره لګي دا ا کام مانی دا کام بیان دا چې ترا تل نه دی او یې کې تلانه پوشي الله تعالی پورت شي ا بعد یې خپل کنا اسوږي دا را بدبخت اوچت درجه یې کوي یو هغه بدبخت څوک هغه مال نو دنیا کې پتا چنوں دنیا کین کار دی ورغه نه باد به فساد کې باد یې ځکه خلک نه سوډی چې تاجکې ګور رہی تعالی زوی نه دنیا کې دنیا یې خبره کین ډېر متبرده ډېر وې شاعر هغه و کین لالا پاښی باندې چور کیږي زړه جوړ یې ساتل حال کې سخت دښمن د الله دې الد نو دود سخت کسان یې ګرمات دغداې د جن مقابله کې ډېر بېونې اګلا چې مخه لایتا نه کوشش کوي دنیا کې د فساد کې فساد کې ورایي کې او علا کې فطر نه سره د مسلمانانو رضای وای ترڅو راغله مجګر مزمنه حکم مند وسکه نورې دور سره تمه خو غته لې خپل تمه کو لاوا خپل تمه کو زمو ټیکو وړي مې لرنه سو ورته و د دې چې ماک نشته مخ را وړو چې په دا موزه په خاله zarar نه کنه خپل ځان یو یو څه مخ راول ما د یو څه ته د زو قصص د ما ته ویل مولانا سره ټینګ دي ګرمه قرآن کې موایي د بسب دا سره ده له یو لیک هر سوال نه څه بسب د مسلمانانو مال او څه تاباته دا دغه نوځي د مداري پاتې تاسو یې تمه کوو راو له سپیکر کې. حاضر. ډکه چې ووتو کېږي لا ته یې. مې مو سپیکي کنه. یا. ما په استعمال مګر وکړم. پذر خو ده. تصویر کې فوجر چې ده په ناشمرای دي. رځ دې کړی کو راځو راځي کتابونو سره بشاني راو خدای. خلک نه ته سوي قانون څارته ویو گو رکنا دادمو یا چکی کتاب ده او دی کنی که وی حرمت کتن ناسوار حرام دی یو تاوی بلتاوی زلنی ناسم ما تاوی مولانا سی پیگر دا خبر کنی مان کتاب خبری جیتا منی نانکو ریم یو دای منی بردای نمانی ویو تولی منم مان پینزن جد یو رسما صفا یو رسما کرخا اتو پانسما صفاروخخا رايسته ماونه متا وایي এবارک داوم چې یو څړی یو مين د اوسا ته راغلو کله نو کړئ هغه سره جنا وکړه نو جرته ساري حل نه دی مې راتمنې وکړې چې مې نو وته پېرسې سره داږي ته چې هغه د زناو کې پیسې پېښېږي معنا غواړې دنو پیر وسو پیدا دا خلک ناس کې ټول مې تمانې خپلې درې کوي یو ورګم مزار جنبو کې چکه څه حرام نه دا حرام دي مې ته نو دار جن نه وو باندې یا مې سفادو څه ته یې چې مې دار جن نه چا غیر نبی اسلام نه ثابت کنو کافر و یا بالکل مې درنه سفاکه لیکي فاطمه کاټه ده زم لري ناس مڅه ده وایو مې درنه ته رګ لیکي ووي صلى الله عليه وسلم ووي صلى الله عليه وسلم عالم بما كان او اګه کولی کیږي چې کافرد نن دوی په نرمه تاسو پورې نو تا مانی کیږي د هغه ټاکو په دا موږ د کیټاګونه غلطه یې زل لري باندې سم داسې کیټار دی و کیټاګونه غلطه یې لاس لیکته کیږي له هغه علمو هغه ته دا سره کافرد دا ډېر ښه دی دا ډېر په ښه نه خبره نه هغه ورته فټو ورته مو ته خلایم شي نه جوړ نه سبا ما کله من صبح نړیږي چې تاسو پروړ ما راغلم مردان پوری کوپای پوری چې خان خانو ګرځیدل ما څو خین ټول الله ماراجې مشو زادې په خبره خبره یوتا نه په ځما سره راغله ما څو خین نه با دوږېره ما ته مولي دي هغه خبر نه ما نه د ټول ولیاں د منت راجې مشي او تا باندې فوټو راځي نیو دربانی ټانګې اوسه دا چی او ستکه فکر کوي سره کیو نه درلای ما ما جاره بالکل پرانو ته پیروندل په اندازې جوړې کیږي سره وګوري بیا څل په ما څه وګور ان شاء الله سما د ما د څه په لخوا لري چې دلاره نه نو دګر موضوع قرآن راځي خو نه که موږ سور سینم پنځې شپې استشاره مخلوقات د نړۍ عقل لري هیڅ څه نو کی مشکل سلام علیکم ورده زه ستونو په پارڅه زپېځم غواړم دا حالت ما تعجبوي چې ډېر ډمنا نه راځي اره ټول خلک په دې مشران دي لېږه دي زمې راتلنن چې په دواړو ټولمه ایماندارو چا چې موږ کیسه تاسو ته دوینډنه وشوهه خلک وي ما تاسو مو زه په دې ته وډارین پیغو ولې نه شه ما داسې موږ خلک کوکی زوړین موږ شین ما دی عززت كلته ديانه كامله سلمي الرسول ركاته على اقتداد يوتين مسافر بالشهيده واطمئن بانك مسافر عززت زي دينك الاقتداد مفترض مختلف في السنه كانوا هم يقولوا ما يجي ان شاء الله مديان مريم مديان ناصي خالق ضغطوا منهم الدراسه دي ادنا فلا هي خلصت اليومين دول من لا خبرين شيء Jesus ke jananay ta tirani pe likhi fulkiyat ki nikay badat te aw dae badat palag de arabi sarbashi na to quran ka ta parabay hikat garalay to de na